فَتِيلَا سَرَقَتُنْ وَاحِدًا څه دې حاصل مونږ ویلې وو په مخ کې باندې تفریدا و بالفيل الواحد په يوزل عمل باندې لا تقطع الا يد واحد نشي کډ کوله ونشي غ سواله مگر يولاس وا سارق و سارقاتو کې سرقه ذکر دا سرقه مفرد دا نو بس په يوزل فيل باندې يوزل لات کډ کول شي تفریون علماء احتمال اسم الفاعل یا تکرار لکه څنګه چامر کې تکرار ونو دغه شان ته اسم فاعل کې تکرار نشته نو دا د اغید تفریدا امام شافعی رحم الله تعالی لګ الزام هم کوي امام شافعی رحم الله تعالی فرمایلی او چې نسرقه تقته و یده الیمنا اولا سارق چې غلا وکړ نو اولته نه خلاص کټکا ثم رجله اليسرى بیا ته چپخپک کټکا ده سررا بیااتې نه چاپ پ لاس کټ کا س جل یومنا بیاې نښی خپکټکا ل قو ل سلام دي من سره کا ف فینعاده فتوو فینعاده د فتوو فینعاد د فکتوه د نه مونږواله تخته اوید سررااف دا دو منو. اول زلې نخی لاس کټ کا د دویم زلګ خپسهکه خی... خو په دریم زل چاپ پ لاس بل خلده فی سجن حتی توبه بلکه جل که بواچه ولیشی تردیشی توبه و باسی دلیل داده سارق اسم فائل لی دلالت پا مزدر که لغتن والمزدر لا یرادو بیه اللا الواحد مزدر نا بواحدا لیه نو یا فرد حقیقی و یا فرد حکمی نو فرد حقیقی یو ذا لغلا شوا او فرد حقیقی دو طول مرس شوی لاغان شوی وَكُلُّ سَرَقَاتِ لَ او طول اغلاغان په اخرې عمر کې معلوميږي فصار الواحد مرادم بيقين ما غيوي يقيني مراد کړ شو وبالفعل الواحد لا تقطع الا يد واحده او په فعل واحد باندې شي غوسول مگر يولاس يولاس الا يد واحده واذن فقطو دال على القطع دهم دویم د دې چې دا فقطو امر دي دام دلالت پچا کی فققط عبان ده کی وهو لا يحتمل العدد او اغام چه کمن احتمال نچانه لری فلا تثبت الیو دور اسرا من ال چپ لاس دو دا آیت نه ثابیتی گی نه بس یو لاس ده نه کرشو چپ لاس دا آیت نه ثابیتی گی و ایزن دا فلایو قالو سر سوال که دام منگ پرونویل ایو سوال چې دا چپ اخفا بیاده کم زینا راولا آیات کی خخفا نیشتی تو چو وای دویم زل اغلاو کرون چپ اخفا تیسکا کټ کانو دا چا پخپره د کمزنا را وستا دا غي جواب کی لا يقالو فينبغي الا تقطع الرجل اليسرى في الكره الثانيه غوسه د نکړی چې چا پخپا په دویم ځل باندې لانا نقوله کمن غوایو ان الرجل غیرو متعرضه بها في آیا چې دا خپل چې کمندونو آیات کې وتاړو تاررس کړي نه د آیات یو صرف لا ذکر دی کنه دا خپل مونږ د حدیث نه سکرا فلا باءسا ان يثبت بنص اخر یثبت کنیشته چې په بل نص سره ثابت شي او آیت یت آیت طویل شيو آیت کی یاد راغلو ولید لما کانت متعرضا بها فی الاه یت چې کمنو په آیات کې متعینو بیا ورپسې سوال چې په آیات کې خو یی دي فقط او ایدیهما سی ویل دي دی؟ ایدیهما ای ویل دي خل لا پهک نه د دا, دا خې تاسو د کمم د راستو د ط المرا مرادم ط یومنا مرادم من نه ځنو تونو کی راغلی ديفاکتتو او ما نه همما د ا اوما په دابان د راغلی دی ماه هم دا پې جمعما سره دا یمین مطین شوي دی دا خل لاسته شوي دیطای شوي دی نو شو لا یجوو ان ت ی سراب خبره نه دي جایز چې ثابت کړی شي چپلاس په خبره واحد الضی لا تجوز زیاده بیا کتاب لانه لم يبقى المحل المعین چې کم محل معین شو په اجماع سره غپاتی نشو پات اجماع بسر کم معین شو خلاص نو خلاص وکړ شو نو نور څه شي کټکای خلاص خص شو دی کټ شو دی نور څه پات دینیشته دی تاینا بلی لا به الجل سوال سوال داده ازانیت و ازانی فجلی دو ده دل توم ازانیت و ازانی صغر صفائل وقت دی صغر چا دا؟ صفائل و فجلی دو جلد امر دیگه نا سوشه دی؟ امر دی و ازانیت و ازانی که زنام فرد حقیقی وقت لی یا فرد حکمی فرد حکمی خود طول زناگانی دی اخو لا معلومی ندی یقینی او مراد شوان پا یوزل زناو کرا نو فجلی دو سل دوری دو ولا سکڑ توای ک بیاي زناوکړه بیاولم څل ورکړه ک بیاي زناوکړه بیاولم څل دوري ورکړه ک بیاي زناوکړه بیاولم څل دوري ورکړه نو هغه ځکه سامر تکرار لري او د دې ځکه نه لري ا ساره کو ساره کو فقط وایم په یو منډه کې دوه نرخه یوي سفایل کې تکرار شته او بلی سفایل کې تکرار الله باندې کو سکےګه ما جذبات او انکار ما خلا ته په لکه او چم چمچماري لکه سوچ کا و از ساری قفصه فقط و او چه شو کٹ شو نو اسی چه غلاو کرن سی شی کٹ که کونه تی کٹ که لاز خوتا کٹ کڑه دی لاز کٹ شو نزایش تی نسی شی کٹ که دا گس اخپا خومنگ دا بل حدیث نسکڑا ثابت اکڑا نو خپا دا حدیث نسابت شو او لاز د لاز دا آیات نه شو ثابت چې بیا بیای غلاو کرن سی شی کٹ که خبروانی دنا په باه کې چې دناړ سبب شو شو موجود شو نو بادن ته وګوره چې په جلدونو ورکلو لو زارون سره بادنو ختم شوي ویلشه او کشته نودن خو ختم شوي نه نو شو نو دی نوشته جو مللاده جوړ دییالله بیا ووه که نه خبره پونه سبب متهکاره شو دا په عمل کې تکرار نه دی سبب مته کار مسبب هم شوسبب سره مسبب هم شو متکارار شو. دلته کې بدن صالح د گزارونو دی او التکه لاس سسو کټسو نو بس نور غ بیا بیا کټ کولې کنا ټکړه بده بلا کټ کای په شوال خونه دی چې بیا راخیږي به خلاف الجلد په خلاف د گزارونو کوړو فائنو کولما یز کله چم جناو کی غیر محسن یو جلد دلا بچ کمونو گزارونو ور کول شي لیان البدل صالح للجلد دایمن ځکه دا بدن صالح ته چې کمونو د گزارونو هميشه همیشه د پردګزارو نو سده صالح ته ورکول شي دا اوسه کم دنو د امر ماسالي ذکر شوی چه امر معنا صدا معنا صدا احتماله تکرار دیو کو نه دی اوس اثر د امر ذکر کئ لکه خبر شی مامور به شو ای شو کنه واجب خو شو اوس ی امرو جن سوشل کیږي دغه ذکر کئ اثر د امر ذکر کئ ولما پرغل مصنف هر کله چوزگار ش مصنف سیب ان بیان تکرار و عدمی هی بیان دا تکرار او د عدمی تکرار نا شرافی تقسیم الوجوب فقالا دا وجوب دو قسمه کو وی ویل و حکم الامر نوانی اداون و قضاءون یو <تصفح> ادا دا <شوان. تصفح> و بلا چی <تصفح> <تصفح> قضاء دا یو اشتغال و زمه دی یعنی اوگی درانی دل چه پند ورطا ورپا سر که پند ورطا دادیا اشتغال و زمه دی تو وجوب وی دیت وجوب وی بلا دا فراغ و زمه پند ورزوالو چه اوگی سپکی شی اوگی سی شی ولی مخی درانو شو اولیسه کول گواری؟ سپا کول گواری دا سپا کول چیدی نو دا وجوبی ادا دا ادا دا ادا کول چې دا زیمه شي فارغش یو اشتغال و زیمه دا. او بلا فراغوز زیمه جی سڑه فارغی کنا نو دا پا دو قسم فارغی چې څنګه ور تا حواله کری ام اک کشانتی ولو ور پا که پرک نی چه سنگ ورطا حوالا کڑی دیو توا پس اک کشانتی ورس کی حوالای کی نو دا چه کمدنو ادادا او دیم ادادا چه بس لکا وری کی خو بس وری کی نو توبخده توبه اللہ زماری با توبه توبه آغا شانتی نیخو لکا وری یو ادادا او بلا قضادا ادادا چې په امر باندې کوم شي واجب شو او ایتو په خله چې په امر باندې کوم واجب شو چې په امر باندې کوم شي واجب شوی نو اکا اکا شانتی مستحق د امر تاواله کی چې چا امر وکړا کمسو هغه ته اکا شانتی سکی حواله کی معين اکا شانتی چې کم وخت ویله مقرر کړو کم سیز اک کپ اکا وقت کس کی حواله کی تکما فخیر منځ ویل چې نور ووڑی کوي اکټه میس کی اوکی ها داشو داش شو نو ما سبتا مله مرې نوانی اداون وو وتسلیم عین الواجب اغا حواله کول دی واجب معین عین الواجب باندې پوشي د واجبو معین نه په کوم وخت کې مقرر شیو او واجب شي بل امر به جاسره دا تسلیم ده بل امر په چا سره په امر سره وجوب راضی په سبب سره او تسلیم راضی په امر سره دا بل امر جاری مجرور د پاسه سواد لیکل او تسلیم د پاسا یعنی دا جاری مجرور تسلیم پور متعلق ده یانه ما ثبته بالامر چې کوم ثابت شوی ده په امر او هو لوجوب نو نو دا دوه قسم ده یو ده وجوب او اداین بل لوجوب او قزاین فالاداء اداسته وي هو تسلیم و تسلیم عین ما واجب بالامر اغه حواله کول د معین چې واجب شوی دی او دا حواله کیه د وجد امر دا, وجه دا مرد. تسلیم حواله کول ته ما حواله کی خو خلق لکه دا ټوپه دا چته حواله کی هاندا والا زویل چانس کی دا کتاب دی واخلہ تسلیم خورا زی پچا کی زویل چمو کی راضی زویل صادو کی راضی او د مول بثنګا والا که جهودا والا جواب یعنی اخراجه من العدم الى الوجود في الوقت المعين له اگر استل د جکمنو د کتم العدم نه صفحه الوجود منطقيان چی بيان کی کلا کلا د جومي انو وې چېر کله الله تعالی چې کمندونو دا مخلوقات او کائنات د کتف العدم نه صفحه لوجود تر اوستنو د دې لپاره بوي چې کمندونو سه حکمت د حکم مختزیونه دا عوام توي یعنی اخراجو من العدم رااستل دي چې کمندونو د ادم نه ال الوجود وجود په فل وقت المعین د عین معنا کوي په الوقت المعین له پاغه وقت کچې زید پار معین شوه د واه ز هو مان تسلیم و الا فلا فعل اراز کدا معنی اونیک نو فال خو بیا راز دی لا تصور تسلیم وه نه د متصور تسلیم دی وقت ذکر فی اصول فقر الاسلام ا یقینا ذکر کړی په اصول فقر الاسلام کې دا مولا د ماتن مدحه کې خو په یو طریقه سوال په ماتن باندې چه تا دو عدا کو تسلیم و عین الواجب بی تسلیم و تسلیم و عین الواجب بی الامر او پخرول اسلام سب کڑ دے تفسیح تسلیم و نفس الواجب بی دا عین پا دے سر آور نفس سر آور نو پا آغا سوالو پچاں پا بزدوی بانی پا خرول اسلام سے بانی اول خان استاذ بانی سو، سوالو چه تا نفسی وجوب بیلده چه تسلیم و نفس الواجبه بل امر دا نفسی وجوب چه ده دا خو په سبب رازی دا په امر نرازی په امر بانی تسلیم سکیگی رازی یعنی یو د وجوب او بل اجوبه ادا نو وجو پچاره دي په جواب ا کنو ور نو په مونږ باندې موسته شي واجب شي به را باندې کول واجبيږي زګه چې قیمو را تامر سي متوجي شي که کنه نو مخ باخر الاسلام باندې سوالو چې نفس وجوب خو په امر ناراضي نو هغه جواب کړې ده چې دل تدا نفس په مان نه اړين دي واجب معين واجب سي شي نو هغه سوال پیو شو بیا جواب کو د ویچ په ماسوک سوال نه کی د ډایریکټ په متن کې د نفس پر ځای سره ورولو آی اند راولو چې دک سوال چې په بس د شوی شو دی چې په ما اونشي ما تین وای چې مولا جیون سی وای چې ما تین ان زنده‌باد او مې غ سوال کو مې غ جواب په طریقه وقذکر فی وذکر وز فی اصول اسلام و وغیری تسلیم و نفس فادر ظاله بيان نفسالوجوب چه نفس وجوب چه لا يكون بالامر بل بالوقت وجيب جواب كرشه ده بيان قوله بالامر متالق بالتسليم دا الامر جار مجرور متالق بتسليم نه لا بالواجب ولهذا ردي وجنا بدل المصنف قوله نفس الواجب بقول عين الواجب كما معلومه شي چه نفس الواجب او عينه كنايه تنيتاني في الوقت شن نفس واجب جات كمنه عينه دا دوال كنايه دراولود دي واجبونه په خپل وقت کې په خپل سگه فلا حاجه الى زياده قوله في وقته دي في وقته تكذب کیا جات زنو زیاد کړه او قضا الى قولي الى مستحقيه زنو په तारीफ کې راوړ او الى مستحقيه دي ته مجد لشته لانه قوله بالامر يدل على ان الامر هو المستحق لا امر تک دلالت کې بده خبره چې مستحق څوک ته عامر وقت ہے حوالہ کا وقضاء